Hej och välkommen, du lyssnar på Lisa och Lottas podcast. Hejsan. Hej. Hur är läget? Det är bra, hur är dig? Det är bra, jag sitter och tittar på när du tänder massa mysljus nu. Mm. Så. Vi har precis pratat om att vi sitter i samma rum och att det låter väldigt mycket kanske om vi rör oss och sånt. Vi vill äta lite chips och vi vill tända ljus och sånt. Och lite myskräll. Men jag tänkte vi vi kör ändå va? Ja, det får, det får vara så. Det får vara äkta. Mm. Så skål då. Skål. Härligt att vi kan skåla tillsammans när vi spelar in en podcast. Ja, det är nämligen så att jag är i Lund. Helt fantastiskt. Här bor du. Här bor jag. Ja, här är mina 20 kvadrat. Här är dina 20 kvadrat, som just nu är lite kaos kanske. Hur känns det med strukturen i hjärnan? Eh, för mig går det ganska bra, för jag vet att det, det är... Det går bra. Jag vet inte att jag kommer kunna städa en morgon så att det får vara så här under den tiden du är här. Så det spelar inte så roll. Mm. Det känns så själv? Ja, själv så tycker jag att typ igår när jag var här så var det väldigt svårt när vi kom hem på dagen. Och jag fick ingen struktur för det var grejer överallt. Men, men det funkar. Jag försöker faktiskt att koppla bort det. Men jag, ja, det är inte så jättesträttligt. Jag tänkte på det idag. Att vi lär oss nog ändå ganska mycket av varandra. Eller att umgås med varandra. Hur menar du? Jag menar som när jag var på Ika När du tappade ut <gör> några tomater som vi precis hade köpt. Mina tomater på golvet. Och jag blev irriterad Men det är ändå någonting som man måste lära sig hantera. Liksom. Och det enda är att man får byta ihop och så får man lära sig. Liksom. Ja, men du vill inte ta upp de tomaterna? Nej, jag tyckte det var... Jag tror ändå att det var mer att jag blev liksom... Jag vet jag tyckte det var en lite jobbig situation. Att det var flummigt av mig. Ja. Mm. Men det var ju lite, lite dumt, lite flummigt. Onödigt liksom. Mm. Men nu men har det hänt, och då har det hänt. Då får man ta det. Utifrån där kanske. Ja, jag tror att jag lär mig att man liksom, ändå vill gå lösa. Eller vad är det värsta som inte värsta så kan hända, men vad är det? Man, det går lösa. Det spelar en stor roll. Men vi pratar mycket om det, det här med att nuet är ja, att vi kanske känner olika i nuet. Mm. Och just att när jag tappar ut dem Så känner jag, ja ah, men nu har vi tappat dem Nu måste vi ta upp dem eller nu får vi göra det bästa av situationen mm. Men du kanske tänker både i framtid Att vi inte kan äta dem Och baktid att det här var ju dumt Ja, och att ja. Men vad har vi har ju faktiskt ätit dem mm. Vi har grillat dem så vi tänkte att det försvinner bakterierna Plus att jag har dem nog mm. Ja, vi grillade idag mm. Vi grillade lax, vi brukar alltid ha lax ihop. Ute på en grill mm. Helt gott Ja, det är det värsta här i Lund. Mm. Både idag och igår. Vad är vi firar Valborg? Ja, i förrgård. Vad ska vi sammanfatta den dagen då? Mm, lång. Vi måste sammanfatta den som eh, Lund. För Lund är ju studentstad, det blir studentfirande, det är massivt firande. Mm. Så, så. Mycket unga människor, bara unga människor. Olika människor. Trevliga människor. Nya mm. människor. Gamla människor. Och gamla människor. Och varandra. Mm. Sushi. sushi Extremt gott när man var lite småfull. Mm. solen då Eller väder liksom. För att man är ute. Så att man påverkas väldigt mycket av det. Ja. Många pratar ju om väder. Det kan bli så lätt att man Jag har tänkt på det. Typ två, tre gånger under den här helgen. att Jag känner inte så mycket folk här som du. Mm. Det blir lätt att man snackar ytligt. Ja men. Det är ju lite kallt vad fan. Man säger det. Liksom. Man bara okej okay, ja. liksom. Vad ska man snacka om annars? Ja, det är ganska tacksamt att prata om. Ja, men man tycker att den det är så här när man inte har något att prata om. Men om någon, man inte vill ska säga det, då känner man som att hade det inget bättre att säga. Eller? Jag kan inte det känna så. Jo. No. Man får ju anpassa sig mot vilka man vill prata med inte. Det känns som att jag har sett en film när det är två stycken som typ har varit tillsammans. eller så. Och så börjar han prata om vädret. Och hon säger... Skämtar de här, skulle prata om vädret för mig? Så det kan ändå vara en... Alltså... Om, om väder, men om man känner väl kan det bli kanske lite konstigt också. Ja. Jag, tänkte, jag tänkte på det. Vore det kul om vi pratade om så gamla minnen i den här podden, för det är så himla roligt. Då. Jag tycker vi har en ganska mycket minnen ihop. Mm, verkligen. Alltså man pratar om sina egna minnen också. Att man kan ändå finna så mycket som har... Alltså allt som har hänt. Påverkar inte tycker jag. Mm. Och då man kan finna mycket som man... Ja, men något... kommer därifrån, Ja. Men någonting som gamla minnen som dig, som jag tänker på... Dina gamla minnen... Det är ju dina pojkvänner som du hade. För det var ju ganska roligt för att... Liksom under hela gymnasiet... Inte hela, men... Mm. Största halvan... Först, största delen av den första tiden... Så var ju du liksom en singel tjej som mig. Men du hade ju haft massa killar när du var liten... Jag såg ju sig som det samtidigt som du har de minnena. Ja, jag kan prata om det, men du, det är svårt för dig att kanske förstå mm. eller, det är. Inte. det är någonting som man har fått tagit in och liksom lagt på dig. Ja, mig jag mig kan inte tänka lite. Ja. Men jag tror mycket att när man kommer till gymnasiet så blir man, man blir lite grann som en ny människa. För man, träffar, man är alltid omkring nya människor. Och De ser en på ett nytt sätt och då blir man en annan. Man hinner, man, har ju ändå, man utvecklas djupt med åldern, men även när man kommer till en sån ny plats. Ja, men du bytte ju bubblor också, liksom. Ja, jag bytte ju från en hel stad också. Okay. Ja, men precis. Men ändå tänker jag när man byter i klass blir man ju ändå... Vem tänker man? Vem är man i det givet. Jo, absolut. Absolut. Mm, det är väl en ganska stor grej, då. Mm. Men jag ser med ändå som en singel. Jag var mycket singel och jag trivs. Han var väldigt bra med det. Mm. Tills jag träffar någon. Men jag tycker det är ganska svårt att känna att man kan ge av sig själv 100% till någon annan. Och anpassa sig så tror jag. Ja, man, man ska liksom, nu ska man vara ihop. Liksom. Ja, det är ju verkligen en livsstil som man ska anamma. Som ska få hund, du prata med där, men Det är livsstil. Ja. Men det är ju faktiskt det. Är, det, är ju, alltså, det är ju extremt mycket så. Speciellt som man, om man är ett ung, så är har man varit ung och singel. Har vi gått ut på krogen singel har vi säkert aldrig gjort sådana grejer som vi har gjort. Nej, men liksom. Det är mycket det vardagslivet tyckte jag när man skulle anpassa sig. Eller liksom att... Man kunde ju inte bara tänka på sig själv utan man skulle... Alltså små saker. Eller vad man skulle äta när man skulle tvätta. Alltså vad så här... Allt det här som alltså, skulle samspela liksom. Mm. Men samtidigt kan jag att det finns ju roligare än killar i säsongen tycker jag. Det blir som att... Det, det blir som en intresse du vet bara, oh, men jag måste berätta vad som händer om den här killen och jag tycker det är så roligt. Liksom som killsnack liksom. Ja men precis. Man pratar med sina tjejkomplar om det här och om det händer det här och... Det här var så spännande. Det här var så roligt. Mm. Jag tycker han är snäll. Jag tycker han alltså så... Absolut. Ska vi berätta att vi har oss i CG? Ja, det gör jag, jag måste berätta. Samma dag som vi publicerade vårt första avsnitt så skrev jag till han på Twitter. Uh, och så fick vi svara av honom bara till typ 20 månader senare. Så hade han började lyssna på vårt avsnitt och han gav oss kritik som. Han skrev trevlig och bubblig stämning, grattis. Och vi är väldigt stolta över det. Ja, det är Det är vi verkligen. För sig är ju någon som vi verkligen skattar. Mm. Och lyssnar på. Mm. Samma som Alex. Och vi har annars... Vi, har inte vi kan ju inte prata... Vad har vi fått för kritik? Vad har vi många som har lyssnat mm, där. Det är jätteroligt att så många har lyssnat. Och eh, det är kul att de... Eller alla har väl... Det är, gemensamt alla har alla sagt det är väl att det är en, en bra idé och så en rolig grej. Kul att lyssna på, speciellt för vänner. Ja, verkligen. Exakt. Har mm. um... du sagt, personligt liksom. Mycket sånt. Mm. Och det är många sätt man kan känna igen sig i det, mm. det. Och att de kan relatera till det, exakt. Mm. Och det är väl lite dit vi vill komma på något sätt. Med här. Jag har funderat på det också. Vi pratade om det lite, lite smått. Liksom. Mm. Vad är vårt mål egentligen? Men, alltså, varför gör vi det här? Men det, vad tänker du? Liksom? Det är väl först för att det är kul. Liksom. Det är roligt. Det är roligt för att det är roligt att spela in och göra ett projekt. Men det är väl roligt att vi pratar. Mm. Och att vi pratar mer i och med det här projektet. Mm. Det är en väldigt stor del i det. Mm. Mm. Och sen är det kul också att nå ut till sina föräldrar och sina vänner. Sina gamla vänner som man inte bor i samma stad som man inte träffar ofta. Men kanske, vad tänker du så här är vår målgrupp? Vad vill, vem vill du prata till? Eller vad vill du ska lyssna? Eller vad säger du? De som jag nämnde alldeles nyss. Familj och vänner. jag Ja verkligen familj och vänner. Speciellt vänner som tycker om oss. Mm. Och sen så är det kanske också. Vi behöver inte vara nära vänner. Utan också sådana som man bara vet tycker det är. Och, så. och sen så även de som inte man vet tycker det är. Men på något sätt så är det väl inte vår målgrupp. De är våran ålder och kanske de som... Eller man måste väl inte studera, men de är våran ålder, tänker jag. som är lite som tänker du? Som mm. har gemensamt med ja. oss. De är som kan relatera till sånt, Instagram eller liksom, det som du pratade mm. om förra gången, till exempel. Mm, ja, absolut. Jo, jag vet inte. Jag tycker det det svårt, för jag vet inte vad jag riktigt står där. Men jag känner ungefär samma, liksom. Men på något sätt känner jag att jag vill också nå ut någonstans... För att jag vill på något sätt väcka... En tanke hos andra. Väcka en analys hos andra. Mm. Att inte bara fortsätta gå i sitt vanliga race och bara köra, utan liksom. man kanske stannar upp och funderar kring saker och förhoppningsvis kanske man kan sprida lite tankar. Att inte folk tar vardagen för givet, liksom. Eller ja, eller att man försöker få ut det mesta av sina liv och hur gör, vad gör, man, hur gör man det, liksom? Då kan man ju fundera på hur man gör det sen kan man ju tänka mer tycker jag jag vet inte, jag tycker det ger mig mycket alltså. mm. jag tänkte säga det är väl en av dina egenskaper som skiljer dig eller som definierar dig liksom som en stor del av dig, det här analysera och sånt mm. så det är väl någonting som du verkligen kan ge ne? det märks också nu som vi sa idag att vi det märks att vi har varmare intensivt några dagar Ja, då börjar jag låtsa snäsa till mig. Men förstår du distrasan? Nej, men nej, men nej, förstår det distrasan? Ja. Det var ett hål där, det var skulle hänga i den. Ah, ja, okej. Okay. Jag klipper rätt den. Nej, men... Det är en sån som jag känner att jag får bita mitt unga och träna på. Men det är bra, det är bra övning, tror jag. Mm. Ja, så det om. Jag tar inte mig. Ja, det är bra. Men jag, men, jag, men jag känner ju som sagt av att du känner så. Det är en med tomaten. Men kände du på gymmet också att du försökte ändå vara med och träna med oss lite grann? Mm. Mer än vad du kanske egentligen ville. Jag känner att jag försökte också. <laughs> ja, jag vet inte med alltså. jag jag vet, att det med Men Jag har ju läst mycket om det, här med. jag är ju som sagt egen e, enda barn. Mm. Jag har ju växt upp med. Jag har ju en bror, men jag växer inte växt upp med så mycket, så jag ser honom som ett en enda barn. Plus att gränsen brukar gå vid fyra, sex år och han är fyra år ändå. Ja, så har jag som ett enda barn och du gör du också det. Det kan man säga. Sen jag vuxar upp lite mer. med en syskon. Mm. Emil och Bajta. Mm, Fast um, Men alltså, någon gång har vi vikt ut ganska lika ändå. Mm. Och uh, då har jag läst om det nyligen, eller för några veckor sedan. Just att jag läste om det här med hur... Hur man kanske går lite sin egen väg och är lite mycket individualist om och man... Man kanske inte gör gruppgrejer på samma sätt. Och jag tycker verkligen det är skitvart med gruppträning. Och speciellt idag då när vi skulle göra samma sak. Så jag väntar på er så jag falla inte. Och du vet, det var bara så mycket. <laughs> och jag försöker hålla ihop det där passet noggrunden. Ja, ja, verkligen. Och så, och så iväg och lite på lådan. Och gör <laughs> lite <laughs> till en Och jag blir lite så stressad. Så <laughs> för att... Jag vill ändå liksom att det ska verka lite proffsigt. Nej, Eller liksom så här. Då, andra? Jag, jag är inte inför då. Men alltså jag vill ändå att det är här, att Det är någonting som jag styr. Så det känns ju som att vi gör något på ett bra sätt. Men det, det var lite svårt. <laughs> <laughs> men vi var ju med två andra till då. Ni brukar kunna vara fler i alla fall. Ja. Men vi var ju fyra då. Då var det ju Mona och och jag och du. Ja. Det är jättebra vänner så att det är ingen fara så men. Nej, men jag fattar vad menar. Men just det här med att man ska göra övningar som inte är trygg med heller, så jävla jobbigt. Och så ska vi. Jag... Så jag gick och körde mitt eget race. Ja. Sen var det ju lite coach här ett tag också. Men jag tyckte inte att det var så bra coach för du förstod den där ganska länge. Jag bara Hello, PT! Mm. Ingen fattar nu vad jag menade. Hello, PT. Förstod du? Nej. Jag menar att jag gick och snackade med de personliga tränarna. Ja. Ja. Nej men jag gick ju faktiskt och gjorde det. Men det var ju för att jag har problem hem. Mm. Men jag skulle Men ja. Men individualista vill jag också. Så det har jag väl fått som ensam barn. Att gå min egen väg. Mm. Men jag tänker något som är väldigt tydligt för mig att när jag var liten så gick jag alltid själv. Typ, om vi skulle gå ut på utflykt Även om vi gjort det med kanske tillsammans. Ska vi gå en typ skogspromenad så går jag gärna lite själv. Lite före eller efter andra. Jag vill inte gå med alla... I och jag har sett mig göra så väldigt många gånger Jag verkar inte bry mig Jag behöver gå liksom Och tycker inte om att i grupp så här. Men då är det för att du tycker att de andra barnen tuntiga Eller bara gett på dig <laughs> Ja men jag skulle också, skulle också kunna vara du <laughs> Det hade, hade inte förvånat mig Men jag menar med bara men Ska vi gå när du kommer Och så känner jag, bara, men nu går jag liksom. Så går jag själv istället för att vänta på en annan mm. Eller för att jag är nyfiken så går jag före liksom jag går liksom för läraren till och <laughs> Nej men typ. Vad så? Jag tänkte, senast var det i Frankrike. Då gjorde också på en utflyktare. Jag känner att jag orkar inte det. Eller så går man sist och man bara. Gör någonting annat. <laughs> det är, nej nu, antingen eller tycker jag. Titta på myrorna eller vadå? Nej. Ja, man fastnar. Man bara åh. stannar man, man. <laughs> mm. ja. Men tycker du det är lätt att så här, hålla sig i en. I en grupp och vara liksom, typ fokuserad på det man ska göra. Eller? Alltså jag tänker väldigt mycket på andra människor hur de tänker på mig liksom. När jag åkte tåg hit så, så tänkte jag väldigt länge insåg att jag tänkte på vad tjejen bredvid mig skulle tycka om vem jag var. Och vad skulle tycka om mig, vad skulle tänka om mig, vad skulle tänka tack vare att hon träffat mig eller sett mig, suttit med mig. Alltså hur jag påverkar hennes liv. Vilket egentligen kanske inte är någonting, speciellt inte om hon tänker ungefär som du. För du kan inte tänka så mycket på andra så. Mm. Men... Det kan ju vara att det är det som jag och tänker mycket. Fast jag tänkte inte så mycket på henne. Jag tänkte mer på... Så att egentligen tänker jag nog för mycket på mig själv och inte tänker på... Mm. Inte förutom egentligen eftersom... Men det känns ändå som att... Jag vet inte. Jag det känns som att, att jag skulle kunna vara henne. När jag var yngre. Då jag det så. Jag tänkte mer så. Kanske tänkte ni på andra än mig själv. Nu tänker jag att jag är den som tänker folk Nu är det om någon de tappar dig någonstans på vägen jag tänker eller? Ja. Kanske någon som följer Ja, ah, tack, tack, Nej, skor <laughs> Nej, men... Det är med gruppgrejer. Mm. Alltså, jag kan nog vara med i gruppgrejer så, men jag tar nog gärna kommandot. Eller liksom... Mm. Gärna den som leder, liksom. Då trivs jag väl bäst, om jag kan det. det är svårt, för jag kanske att jag är antingen jag liksom, jag går gärna in och bossar, eller så gör jag ingenting. Det är ofta antingen eller. För att jag vill gärna bestämma Ja. Får jag inte göra det, då, blir det, då är det inte kul ja, men antingen så lägger jag ner all ditt engagemang och ditt hjärta, liksom. ja, ja. eller så gör du absolut inte det, och då bryr du inte och du gör väl kanske ingenting. Nej, för det måste känna sig liksom. Mm. Och eh, du är lite svart eller vit på ett sätt faktiskt. Ja men det är verkligen, allt är det inget. Mm. Det är inte så kul att göra någonting halvdant. Det är som att träna med liksom, det går ju inte fullt, det, det blir ju halvdant, och slutar men du är väl inte så svart eller vit i, ty eller i ditt tyckande? Eller, Nej, vad är det, så där med det? jag tycker men att jag du... är både svart och vit. Ja, exakt. Det kan ändra sig. Det är väl det som är det. Ja, men jag vet ju inte vad jag tycker om allt. Det. Då får man ju tycka båda sakerna en stund. För jag kan ha lite svårt med de som är svart och vita i sitt tyckande. Alltså att de är så extrema är att de mm. spä på så mycket åt... Det... Det kan jag... jag kan ofta uppfatta det som att de inte har någon förståelse för... Oliktänkande. Jag tycker ändå att det är, man behöver ta de här folk, men man ska väl ändå respektera det och så. Men den uppfattningen är absolut inte av dig. så mm. Men det är bra. Mm. Jo, men jag är verkligen öppen för att försöka förstå. Mm. Vad en tim på det blev. Kalla ljus och chips och låg och grejer En tim. fin en team. Team? Men. är med team? In team? Ja, in team. Ja, absolut. jag har varit på förra liksom. Mm. Jag tänkte på det också. Det känns som att... Den här är som är spontan. För vi har inte sagt exakt vad vi ska säga nu egentligen. Nej, vi har inga teman den här gången. Teman. Mm. Men det är väl jag tänker vad tror du de lyssnarna skulle vilja höra Vad ska vi vi har förstått att vi borde gutta oss lite alltså att de vill gutta sig oss liksom typ. De mm. menar att vi delar med oss av saker vi egentligen inte är 100% vi kanske bara vill det 99 liksom. Att det känns lite som att vi öppnar oss, oss ja. Det är det som är gött liksom. Att man kanske säger sånt som många tänker men inte säger, som man inte ska säga. Ja men bli vad tänker du? Har du kommit fram till nåt? Jag vet inte. Det finns ju så mycket som man inte säger. Men jag känner lite grann att man vill ju inte förstöra sin... Alltså, man vill ju inte öppna sig för mycket. Nej. Så det blir ju som en barriär som man... Man vet inte vart gränsen ska dras, riktigt. Nej, för det är verkligen så att man... Man delar ju både man själv samtidigt som man också skapar någonting som också kan folk tycka saker om. Så det kan ju vara ganska känsligt. Ja, vi pratade lite grann om det också. Att det här med att genom att spela in en podcast så är man ju liksom sårbar. Vad du har du sagt? Att man, det här med kritik, att man, man var inte beredd på det eller hur kände du så? Alltså, det, innan så fattade jag väl ändå att folk skulle tycka saker om den. Och det ville vi också vi sa verkligen det till folk att lyssna. och Vad tycker ni och Fråga verkligen så. Men samtidigt så när man fick den kritiken. Både bra och dålig och så. Eller verkligen bra kritik. Positiv och negativ bra kritik. Så var det också så att man kom på sig själv med att. Ändå var. Var man blev påverkad. Eller liksom att. Inte att man. Att den tog på ett negativt sätt. Men det är ändå någonting som man skapat som blir kritiserat. Och att det kan vara ganska känsligt ändå. Mm, absolut. Jag vet, du känner väl ändå ganska brint på det. Men jag tänker då det med det här om att det här med sårbarheten då. Du tänker med den i en podcast jag förför med på Instagram med en bild, liksom. eller vad man ska säga, Menar du av blottandet? Mm. Jag vet inte vad det är. Hur känner du dig så så här i en podd? Jag vet inte, jag sitter och funderar samtidigt som jag pratar om just det här att man vill ju få ut någonting som låter bra någonting som man kan stolt över och någonting man känner att och, den där meningen lär så jävla schysst av mig och går mig. att jag framhäver mig själv på ett professionellt bra sätt som, att, som jag vill bli sedd på det sättet. Mm. Och, och jag tänkte att om jag inte får det då blir jag ju så Om ja, då får man ju inte, inte ångert man får så här, om man ska verkligen släppa det här och det är bra av Mm. Man ville ju på något sätt visa upp sig. Varför skulle man annars spela in det? För att anställa sig själv bra på något sätt? Ja, man vill ju som... Samtidigt vill man att det ska vara äkta. Ja, absolut. absolut. Men jag menar liksom att... Varför skulle vi spela in det här om vi inte brydde oss om, om, om vad folk tyckte och alltså att de tyckte att det tyckte bra om oss? Mm. På någonstans så vill man ju typ bli sedd eller så. Eller hört kanske man säger i podcasten. Det borde ju vara så här Ja. Jag tänkte också så här på mig själv om, om vi... Varför egentligen? Ja, eller hur? Det var en väldigt bra fråga. Lite coolt. Ja, men alltså... Fast, det, det, det jag tycker jag har varit sjukt är att nu har vi kunnat gå ut på Valborg och du vet Ja, men jag och <laughs> gör en podcast ju typ. Vi satt den för någon dag innan man var på det och pratade om det på att alltså vara Vi satt med några killar och hängde bara. Uh, och sen så ja, liksom. Det var ju det här. Man bara, ja, men vi spelade in podcast för att sunda liksom, Och så <laughs> och så sätter <skratt> Lisa på den. Lisa var ja men vi kan lyssna på den. De vill ju höra det såklart. Så att Lisa sätter ja. på den i talarna när de spelar musik innan. <skratt> Det var lite jobbigt, tyckte jag. Ska de höra oss där? Vi sitter men hur här. blir det då om du ändå liksom vill att folk ska höra, men inte när du är med? Så alltså, förstår du den grejen. Men jag vet inte, det känns som att de får gärna lyssna, men jag vill inte lyssna samtidigt som de För jag vill inte höra min egen röst som jag stör mig på samtidigt som de lyssnar. Nu. Jaha, nej, men det är inte så. inte dig på den. Har du verkligen lärt mig att mina min Eller så i alla Lyssna på mig själv och verkligen säga ah, Det här är jag och det här är jag För ja, man vet ju inte hur man låter Nej. Ju mer man lyssnar, det är som, ju mer man äter något man inte tycker om Ju mer man börjar man tycka om det Man får försöka liksom. vet du, jag såhär, För oss om man inte att spela en klipp på mig själv För att jag ville öva mig själv Till att bli en, typ, inte en Youtube-tjej Men du vet, öva mig att bli, ja, Se mig själv, höra mig själv Men också du vet prata inför en kamera typ, såhär, Berätta om era tankar och lalala Vad spelade du ändå? Det skulle vara kanske vara ha som lite extra material till det här <laughs> Jag kommer inte ihåg vad jag pratade om. Men det var ju någonting djupt antar jag. Jag har skett in två klipp. Förmodligen. Då. En från grytidan när jag var där. Och en hemma. Ja. Någon gång kan det komma ut. Ja. Kan vi inte berätta om andra gånger när vi var hamla Alltså det hänt roliga saker eller roliga saker. alla gånger när vi har haft det? Det hände så när vi skulle handla juice. Tappa mat var inte kul vi, Nej men då är vi skrattade lite det. Men när vi skulle handla juice. <laughs> ja jag vet inte. Vi pratade lite om att. Jag vet inte. Vill du säga någonting? Så jag känner att. Vad är det som är roligt? Är det, är det då jag kommer på det? Var ja, alltså, är det innan att innan? Nej. För första. Det är bänkert två. För första så skulle vi handla juice. Lisa var törstig. Ja det var ju som sagt. Dagen, dagen efter. Mm. efter Vi hade ju inte druckit vatten på den där dagen Vi hade varit i Malmö Fastän till att du inte hade druckit vatten Det var ju som jobb Ja sen Jag var törskig ja. Och så skulle Lisa köpa en sån stor Vad heter juicen? Tropicana Tropicana e, Och så säger Lisa Kan man inte äta här inne? Kan man inte öppna här innan man ska köpa den? Ja men man kan göra sånt <laughs> <laughs> Ja men jag sa Och det är en sån stor man... två liters Tropicana <laughs> Och jag bara, men när vi Lisa typ skärpte Som jag brukar säga lite då då och. Men alltså, jag tycker inte att det är fel med det. Nej. Men, och sen så... Kan det inte stå där två litre Exakt. Och skriva vara korg och dricka den här två litre ställa liksom. Sen så går du fram till någon mm. random kille. Och frågar visst ska man göra så här: Visst ska man upp när man inte ska köpa den. Och jag säger som nu går jag ifrån. Så då får stå där själv och dricka och ju sen. Ja. Sen så kom du på lite senare att du kanske ångrade dig. För att du... Ja men vi stod ju... Vi, vi skulle ju först lämna tillbaka den. <laughs> det var lite kul det här gången. För då skulle vi lämna tillbaka den. Men sen sa jag att det går ända bort till josen igen. Så då var det skitsamma. Men jag öppnar den då och dricker jag så. Ja. Sen när vi väl ska hämta något annat. Var det ja. en hel var det? Då var vi alltså. Och då står jag, jag bara, Men gud här är ju ju <laughs> Och då, så, då såg jag Lisas tanke precis. Och gud. Nu står vi vid josen Då kan de lämna tillbaka sen. Sen kom hon på sig själv. Nej men gud, det kan jag inte göra Och så tänker jag om, jo men det kan jag göra Och sen tänker jag om, nej men gud, så här kan jag inte tänka Så att du tänker först För du stannade verkligen upp och att tänka Jo ja, men jag kände det, att du såg mig också liksom, liksom. Så du kommer på dig själv och tänka att tänka Jo men jag lämnar tillbaka den i alla fall Även fast Jag har druckit ur den Fast det kan jag inte göra Nej. Det kommer kom ju fram till det sen och då var det så. Hej hej. Ja, he. och så såg jobbigt. du mig <laughs> Jag känner mig lite så för en stund. Det är väl härligt. Det var roligt, det är momentet när vi insåg att... Nej, men just det, vi kan ju inte... <laughs> vi tittar på varandra Vad är det är jusen! <laughs> Sen bara... <laughs> ja, men jusen var väldigt god. Ja. Vad pratade du om innan? Innan. pratade det? det var något vi inte pratade klart. Men mm. är det. Mm. Pratade om sårbar, podden, kritik... Någonting sånt. Nu det, vi började prata om... Ja, men vi satt och hängde med killarna bara. När vi spelade podcasten. Det pratade vi klart om. Mm. Eller? Men mm. väl så vi kom därifrån? Eller liksom ja, men, ja, men just det. Det var så roligt att man kunde berätta för folk. Det var så kul att man kunde berätta för folk att man... Ja, oh, men vi spelade in en podd och Lotta. Att man är så stolt. Det, det tyckte jag var en viktig grej att det här med att spela in podcast. Man är ju helt plötsligt, helt plötsligt en podcast mm. Och så var det också, du vet, jag ska få en liten DD-platta. Och jag är så stolt, mm. att, kunna, jag så stolt att kunna säga att så många men jag har en DD-sättning här Alltså DD-sättning säger jag med det var lite, säger jag alltid för att det inte, jag inte skulle ljuga. Liksom. Mm. Men jag har en liten grej, och den är inte du spela på, men den funkar, funkar inte riktigt som jag önskar. Och vi köper på nya, men jag känner mig så stolt att kunna säga det, du vet Ja, men det görs ju också DD, eller förresten är det ju typ Ja, det blir en del av det. Man får ja, det ju svim. utnyttja liksom, det man har. Mm. Men att det blir som en, en del av en sin identitet. Eller blir som någonting som profilerar en, liksom Ja, men precis. Kan typ känna som andra grejer. Typ att du... inte Så är det ju mycket. med mycket. Men lugn, plugga, ekonomi. Brukade. Alltså. Mm. Jag kommer ihåg vad jag kom på när jag har glömt bort. Det är ju gått en make-up-kurs, du och jag. Nej, jag skrev det ja. mitt CV bara, har Jag har gått en make-up-kurs på mig på skolan? 29 typ. <laughs> det är liksom. Men det är ändå så här, vi har ju inte gjort det. Liksom. Vi kan inte ändå det, det är ju en merit. även om det var tre gånger. Vi berättade ju igår om vår rally- och ridkarriär. <laughs> det är också en del av. <laughs> ja just <laughs> det. I det. Ja också. Mm. Men ja, vi skulle ju börja med rally du och jag. Ja. Vi gick till SMK. Sen sats motorklubb. Ja just det, sen sats Och sen satt vi ett möte där med en trevlig gubbe. Han var väldigt ambitiös och ville att vi skulle börja vara så här åh, vad kul med tjejer som börjar också mm. mm. Vi kände bara att det ska bli skitkul för ja. ska jag köra för jag hade inte kört Just det Jag ska bara för mig. den lilla detaljen Men jag skulle köra sen, det var viktigt att politika, att Jag skulle inte vara där för <laughs> Nej, Jag undrar hur vadelöst det var För bägge har velat köra Ingen ha velat körtnäser Ensam barn som är bägge två <laughs> mm. Ja Men. Och sen så avslutade han hela samtalet efter 45 minuter typ. Så sa jag att, ja men, vad gör vi nu då? Frågade jag. Ja, jag bara, ni köper en bil. Ni bara. Mm. Ja, 35 000. Ja, det är gymnasieeleverna. Ja. Så att då sa vi väl tack och hej Och Sen så började vi rida istället. Ja. I kurs? Men det var kul. Mm. Vi med mig ett <coughs> Ritkurs, make-up-kurs. Gymnasie. Vi åkte åkt till Stockholm med några andra tillsammans, men det är väl ingen sånt? Du ja. Nej. Kurs. Vi har ju åkt till fjällen mycket, men jag menar, det är ju... Det är ju vanligt Nej. Men vi har gjort ganska mycket. Det är väl inte så många som har en ny sport liksom i gymnasiet? Börjar rining? Kan jag <laughs> okay, inte sport, med aktivitet? Mm. Ja. Ska vi sova sart? Ska... Vi, kan, vi kanske ska göra det. Jag ska upp och åka hem imorgon. Det har varit det och det har varit jättekul att vara här. Och det jättekul att spela en podcast fast vi... Alltså att vi är ihop sitter här och pratar tillsammans. Jag undrar hur mycket du märks att vi sitter tillsammans jämfört med... Jag tror att chipsen kommer bli... Ksh, ksh, ksh, tiden. Ni får njuta med oss för de har varit väldigt goda. Ja. Fast du tyckte egentligen inte om de server... Nej, ja, du tyckte ju bättre om de andra du tänkte väl. De andra skulle ha varit godare, tror jag. Men sjukt gott med chips. Ja. Men... Vi kanske ska tänka på det för ringen då. Ja. Och sen får vi försöka komma på något jingel. Vad heter det? En vignett. En njätt. En, njätt. en liten trudelutt. En liten signaturmelodi. Ja, kul haft. det vore kul Det vore rätt kul att fixa det tror jag vi kan lösa. Och sen mm. tänker jag vi kanske ska ha det här inlägget känns lite spontant kanske lite för spontant. Lite för löst. Mm. Kanske kan ha någon stöttepelare nästa gång att prata om. Mm. Det vore kul. Det kanske ni kan önska ämnen om ni vill. Ja, vad rolig är det mm. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv till oss eller till på vår sida där. Då. Mm. På vår vägg eller vad heter det heter på svenska. Wall. Lisa Zolottas podcast. Ja, på Facebook då. Lisa Zolottas podcast. Och skriv där. Vi får gärna gilla också, vore kul. Om ni inte gör det. <laughs> ja. så Sådant. God natt och så så gott. Så funderar det så bra. Ja, så hörs vi nästa gång. Okej. Okay. Hej! <laughs>